хоч навряд чи це могло бути приємним, особливо після задушливого автобуса. «Слухайте, як вони тут їздять?» Петро невдоволено струсив припорошеним чубом. Микола Пилипович знизав плечима і зауважив. «Давай, бистрень, швиденько до того лісу. Там тіньок». «Це гай», – виправив Петро. «Тим більше». Кілька хвилин ішли мовчки, потім молодший видихнув гучно. Ви понюхайте, яке повітря, як пахне! Микола Пилипович переклав дипломата з руки в руку і кивнув. Важко сказати, чи справді йому сподобався степовий дух, чи то він просто підтримував розмову. А Петро вів далі. «Пам'ятаю, як малими були на велосипеди і по кукурудзу. Отак по степу. Тільки то вже в августі, а потім варимо її з маслом». Микола Пилипович щось зосереджено по мурмотів підніс, загинаючи пальці, і видихнув. О серпні». «Що?» – не зрозумів Петро. «Не в августі, а в серпні». Петро присвиснув, ого, а зараз липень, переможно оголосив Микола Пилипович, а був червень. Слухай, Петро, я маю предложення, тобто пропозицію. Давай трохи поміняємо легенду. Хай ти будеш научний робітник, а я вже так якось. Як це так? «Ну, родственник, чи що? А той, який я научний робітник? Ти хоч балакаєш, а мене ж засміють. Фольклорист, а балакать не може. Спалимось?» Петро замислився. «Воно-то, конєшно, але ж інструкція. І потім, чого це раптом я взяв у командіровку родича? Де ви таке бачили?» «Та ти понімаєш...» Микола Пилипович почухав потилицю, і тут таки обережно поправив капелюха. «Не переживайте ви», – заспокоював хлопець. «Я цих учених знаю. Вони ще гірше балакають за вас. Вони тільки писати вміють, а говорять, як усі». «Засипемось!» «Не засипемось! Ми із столиці, а у столиці все не так, як у людей». Не нравиться це мені, пробуркутів старшої групи, але наполягати не став. Стежка, ошукавши подорожніх, завернула перед самими деревами і пішла праворуч. Довелося й далі крокувати під покушем сонцем, витираючись під нілі чола. — У вас пити нема нічого? — Откуда? — Микола Пилипович сумно хитнув головою і раптом витягнув руку. «Дивись!» Ліворуч від стежки, притулившись до гаю, стояла самотня хатина. Петро глянув запитально. «То вже виходить село?» «Та ні». «Село наче казали справа». «Хутор, навірно». Микола Пилипович замислився і запропонував. «Давай туди заскочимо. Води попросимо, а заодно розузнаємо, що і як. Хатина стояла зовсім одна, чисто вибилена, охайна, навіть чепурненька. Невеликий доглянутий садочок, як намальоване все. А за рогу виглядала мазана вапном приземкувата крениця, дражнячи спраглих своєю прохолодною глибиною подорожні наблизились до хвіртки. «Хазяїн!» За паркану люто загавкало. «Хазяїн!» «А не перескочить?» Микола Пилипович занепокоєно вказав на небезпечних розмірів собацюру, що ж захлинався з люті, стрибаючи на паркан та порушуючи елегійний настрій, що навіювала садиба. «Чорт його знає!» «Краще трошки відійти? Є тут хто-небудь?» Але на гукання ніхто не озивався. «Нема хазяїв!» Криниця за парканом нахабно продовжувала зваблювати колег своїми прохолодними мазаними стінами. Але собака бігав якраз навколо неї, не даючи змоги навіть мріяти про воду. «Може, сплять вони?» Ану, ще раз. Хазяїн. Гав, гав. Оце вся відповідь. Нарешті, коли мандрівники вже втратили останню надію, двері хатини зарепіли, і собака, наче за командою, замовк. Здрастуйте вам, хазяїн. Серед двору зупинився сивий-сивенний дідуган. Невеличкий, зморшкуватий, з тих знаєте, що не розбереш, чи сміється, чи щириться, чи привітає, чи накричить. Мав він чорні очі, солом'яного бриля, носа кривого з великою темною бородавкою, що трусилася в такт ході, Неприємний, одне слово, був дід. Привітання не почув чи не схотів почути. «Здрастуйте!» – голосно повторив Петро. «Чорт його зна, може глухий?» «Старий неохоче кивнув!» «Спека сьогодні!» Хлопець посміхнувся якнайщиріше. Він відчував якусь напругу всередині, чи ніяковість. Може тому, що давно в селі не був? Забув, як воно тут заведено Дід кахикнув А собака, що підійшов до його ніг Знову загарчав. Побачивши, що хазяїн не озивається Петро посміхнувся ще раз Водички не дасте напитися Нема водички Дід глянув з-під лоба Чорні очі люто крутонулися Микола Пилипович від подиву закляк на місці. Такого він не чекав. «А Криниця?» Петро теж був здивований. Дід озирнувся. «Криниця? Так відраж нема!» Лишивши подорожніх кліпати очима, він обернувся до них спиною і пробурчав під ніс. «Ідіть собі, ідіть!» Собака знову люто кинувся на паркан. Петро з Миколою Пилиповичем, отетерілу дивилися одне на одного, а дід ще раз озирнувшись, махнув рукою. Ідіть, ідіть! І бородавка на його носі гойднулася люто.